أعوذ بالله من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الله اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.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 دی زینا پاک سلورم سورت شروع کی د دی سورت نم آن سورت نسار نساویں لکی بھی خضوتا آو دی سورت تا سورت نسان زکاوئی چپ دی سورت کے دخضم و تاجت احکامات ذکر شوي ذې اې معنا نو جنګ د خزو د نکاح مو بیا څو خزو سره نکاح کول بیا د اغه د مخر راځي مہر اغه تا ولکول وکړ هغه مات په مسله نو ډېر احکامات اغه دا خضو متعلق دیو اجنا دی سورت تا سورت نیسان ورکلیشن سورت نیسان کے ایک سو چیتر او صلیل شروعات تی سورت نیسان دا مدنی سورت تا مدینہ منوارا کی نازل شویت او د دی سورت دا ما کبل سورت دا سورت اعلی امران مناسبت او ربت واضح دی دا غی سورت تاخر الله اللہ تلاویلی واتقوا اللہنا علکم تفلحون دا اللہ نولی رئی گئے نتاسو تبا کامیابی ملو شیعو تاسو با کامیاب دل تکي الله فرمايي الله نه ويري چې الله دا عمل الله مچ تاسو دې نفس نه پیرا کړی نو الکا کې د تقوا سره بیان کړي انسان ته کامیابی ملایي او دلته ورلوغه بیان دي الله مزکو ويری چې تاسو رامدي او تاسو باندې دوم مهسانات کړي دې یو نفس نه پیرا کړی دس دې فضائل او دې خبر امدا عبد الله بن مسعود سے فرمایي دي سورث کې پينځه اياتن دي د دنیا او دنیا کې چې سدي داګه نما محبوب دي پينځه اياتن ا برائش ان الله لا يظلم مثقال ذره الله ذره بر ظلم نه کوي بچارانی انتج تنبو کبائر ما تنهم عن آن مكفر عنكم سيئاتكم لو يرعون متاصون ساتي کمین الله من اكريي من اكريشيوي چي کمین تاسو من کولشن الله بس تاسو والو غنونه مافي او بل ان الله لا يغفر ان يشرك الله شي په مافي د دې نه علاوه چې نور غنونه مافي ولو عنده الاو لن او دا کرنګیو انت کو حسنات کینو بای دا برشی ان شاء الله دا پنځه ایتونه نوئی شیما عبد ابن مسعود سے وئی دنیا او دنیا کی چی سدی دکه دا سه نعمتونه ذکر دی بهترین نعمتونه او احسانات چې دغه نعمت بهتر دی عبد الله عباس ابن منکول دی اغا عطا ایتونه یالي چ دنیا غوニャ کی چې سې دې نه ماته به تر دې پینځه دکاو درې نور یرید الله دې وایين لکم او دکره نی والله یرید ان يتوب علیکم او یرید الله ان يخفقان دا الله اراده چې احکامات ته بیان کی دا الله اراده چې پتا سو رحمت کی خپل او دا الله اراده چې پتا سو او اسانی راول هغه د اطاعت نی ندار دسورت پا فضائلو کی یا ایوہ الناس رنبن آیات اللہ کلا پا دی آیات کی زورنہ وعیر ورکی تخویف ورکی چیخل کو اوئے رئی یا ایوہ الناس طولو خل کو تخطاب دی جو مسلمانان دی کافران دی اللہ نوی رئی گئی کافر تویوی رئی گئی ایمان را او مسلمان چې یوی رګینه نوردا الله تبارک و تعالی اتکو او يرګره الله نو لکه تقوا د بترنجره الله نه او صحابهینه علیه السلام ابو زل الله تعالی نبی اسلام ته یې ماته وصیتونه کو نو ډیر وسیت دنیا ته یو په راته نبی اسلام پر مهال علیه که تقوا الله الله نے ایرپا فپس انه ازن لامرک کله زک داستا ټول معاملات سمئی چې الله نے ایرمی نو معاملات دې سموي رزق به حلال وي موږ په ټایم کې زکات واجبه پدا ټول معاملات چې داستا بهتر کوي او خسته کوي څنګه حدیث کی راضی الله فرمای د خپل پالن کې نوېری چې تاسو اشاره شریتا یره زکه په کار تا رزق درکې کپلې درکې او بیا بل علت ذکر کې زکه ته یریږي الذي خلقكم من نفس واحده چې اغه پیدا کړل تاسو له را من نفس واحده نفسنا د یو نفس واحدنا مراد ادم علیه السلام اغه دا سټاسو اكيد نه او دا کنگی توراک کم دا خبر اشتا سفر تقین پس لی ثانی کی دیو هود اندر که الله ادچی دا طول انسانان دا دم علیہ السلام نا پیدا کرلی البت بازی پرکی دہریشو یا اندوانو که بازی دازی پرکی ریچی اگر بی انسان انسانی نوادہ قدیم دا دا دا ہمیشہ ناوا ہمیشہ بیرہ خبر باتل ہمیشہ نا نا دا بس الله پیدا کرد دا دم علیہ السلام نا آبیا اور اللہ کلا دا اغنی دا کول انسانیت پیدا کڑی نو دیو نفسنا اللہ تاسو پیدا کڑی وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجِهَا او پیدا کلی دا دا دی نفسنا زَوْجِهَا جوڑا دو دو. زوج زوج دا زَوْج جوڑیتا مویلگی زَوْج بیبیتا مویلگی گی دا دا بیبی دا دا جوڑا مراد تین حواب ہے دا اللہ کلا دادم علیہ السلام نے پیدا کرے یو بھور مبصرین اینا قول چیدم علیہ السلام عدود عدود پہ حالت کی تی اللہ کلا پیدا کرے دگسی پختے میں پیدا کرے او چی کلک دیدار شو راگوی شوی کتل نوڑیر ایتیائی خوش آلشو بیا پاتی شدہ خبری چی سنگیں پیدا کرے اسطر ای کی پیدا کرے اگا پختے غیبا شو اگا پختے ہوا تکلیب و تاو تکلیب و تنو دا تفاصیل نور نشته وس قرآن باندې چې په وا لیکل دي مثلا الله تعالی په کومي کیسه طریقې کار چوک څنګه چې الله تعالی عام طور کوم عادت ته داندامونه دا پیدا کول کوي د چې نور اندامونه پیدا کینې د پختہ نه پیدا کول الله که څنګه نه بس الله تعالی پیدا کړ او خلق من ازوجها الله تعالی پیدا کړه من هذې نفس طاره بیا دغه معنا من هذې نفس زوجها جوړه نده بی بی جد در پارا بیاد دینا اللہ مخلوقات خوارکو و بث من هماری جانا کثیر اللہ تعالی خوارکو در دی دوالونا در دی ہوانا و دادم دا علیہ السلامنا رجالا کثیر سلی دیر دنیا مخلوقات دیسو دی اللہ تعالی دینا در پیدا و او دکرانی خزی دیر و نساء او خزی او بیا په نسبت د خذو باندې په نسبت د سلوګ باندې خذ سیوالي عام توګه د خلکو هغه سیوالي دته الله تعالی سلوث سره کثیران لا پس ذکر کوله عرب عام توګه داسې که یو نه پس یو ځای ذکر کی بل سره ذکر نه کی, کی تم دا که پختو کې مونږ ویل کته راځه او ته دې بن سر راځه له مونږ ویل ذکر څنګه دل تک پیدا سلوث ذکر ډېر او دیر خج پیدا کری نو دادا سے اللہ او یا دوبارہ اللہ تلا خکم کئی دا اللہ نا اوی رئی گئے ورسر سپت ذکر گئی اوی رئی گئے زکستہ سراب دیدے و انسان نے پیدا کری او دلتا بیاوی اوی رئی گئے دا اللہ نا ورکتق اللہ ورسر بلا ورسر بل سپت ذکر گئی الذي <اللّا> تسائلون به والارحام او دا غنه کوي په تاسو الون په معنا دا تاسو الون هو سوال کوي دا غنه وخته کوي چې کله دا غنه وایي او دا غنه سوال نه کوي دا غنه يرام کوي دا غنه یې لري کې مطلب او دغه معنا دا تاسو الون په خپل معنا تساغلون بحیو ، چه تاس دیوگلی نیو را سوال خوو Job تساغلون بحیو ، چه تاس دیوگلی نففل حقو خو مطالبه حقات به ، با واشطه آل Seattle انجمله صحود دیوگلی یہای صحود دیوگلی یہای چود نم osou را کے صحود دیوگلی یہای کارز را کیا از crerdر را کے صحود دیوگلی یہای بلاند بایشی را کا کارز راک parents غمم دیو بلنچی سارے در حقوق و مطالبہ کئی ندا اللہ واسطہ رکھئی ندا مطلب شے چکم ذات باندے تب بلکسی ارے چی در اللہ نوی او ما تحبل کر زراکنو خدا پا کوئی تیتی موی ارے گا واتق اللہ اللذی تسالو نبی دارا اللہ نوی ارے گا چکم اللہ نتب بلکسی ارے چی در اللہ حق مطالبہ کی. نو لعیک دا دی چه تب بل دخ دین ایرانو پا قلم دخ دین ایرانو سکا اللہ ویرانو نو مطلب داشا وابتق اللہ اللوی ویرانو دا اللہنا اللوی تساءلون بہی دعا اللہنا چه تاس یوتر بل اسوال که مطالبه که وی حقوقو بلی پتک نم دا اللہ بانده و پواستی دا الله بانده نو دا آغزات نویرانو دا چه بلتی ایرانو او په پدې تمویار اجازه کا د یاري لایک ته چیرې د یو کرښو چې یو یاري ګینډا ده قامت تعبیراري نو دې دې معنا او د دې دغه د انتصاعلون به معنا یو دا هغه الله نه تساعلون به چې تاسو قسم پر کاغ باندې تسالې قسم کیند الله پزات باندې کا الله پزات باندې قسم کړي دا الله په صفاتو باندې قسم کړي دا الله کنمونو باندے کسم خوری و دا آغا اللہم نا اوئے رئے گے کم اللہ باندے جی کسمونو خورائیں پل خبری پی مضبوطا ادا مطلب او اوئے رئے گے درحیمونونا ارحام جا مدرحیمنا عربائی کے ہو چکمزے کے ماشون بچی دانے آگی تیویلی کی و عرب آم طور دا لپس در اشتدارے رکھا او مراد دنت کې رشتداري او د رشتدارانه مراد کټکول د رشتدارا وتقلل الذي او يرګه الله ما او يرګه الارحام د کټکول د رشتدارانه یا <coughs> رشتداري م ګټکوي هلکو اجازه مار واردې زموږ سره نه لګي نه دا متره دی زموږ سره نه لګي دا پتا دا پتا باندې دا وکې لريشتداری په خیرت کې وره دو ټولو حکمونو مخالفت ناروا دا تک حذر به ذکر نکريشتداری ذکر او درینه ویری الله اله لم کټ کړي دلته کټولو نو ویریږي دا په پتا دا خیرت کې ناکامه بشری رشتداری نه کټ دا حکم ذکر ذکر کو زکر دا اهم پدې باندې د دنیا نیو بن سره تعلق ته او په دې باندې کېام د رشتداری د بهتر شې چې کومې د وینې رشتي دي ما ماره پر دې ما سیده دارشتین دا کټ کول دی یو نار الله تعالی فرمایو یو یې دې کټ کول د رشتینا رشتي هغه ما کټ کوي د دې نه یو یې ان الله کان علیکم رقیب دې الله تعالی ک تاسو باندې رقیبه حفاظت کوونکې و حافظ نگهبان وَآَقَلِ اَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَاَكَيْتِ مَعْنَانُ تَا أَمْوَالَهُمْ مَالُونَ دِي دی اتی <تصفيق> مانانو چی کم مالون دی نو چی سفیحنی کمکلی خوء خیاری نو اغتق پل مال اغاور قول پکاری ما شو بھی پزولی لگے یا سفیدوی کمکلی نو حفاظتن چلا تو تاثر رے. نو خو ساتلش چی بانق شو یا ہو شیار رے. صحیح طریقے سره له ګول شي نو هغه خپل مال حوالہ کول په کار او دا هغه مال هغه قبضه کې هغه ستل دي پکه او کما جونې لا نو هغه ته مالونه مطلب دا نه چې دا هغه کوم خرج می ضرورت وي دا هغه ضرورت کې دا هغه مال هغه لگا وی چې تاسو پرستا قبضه کرے دا هغه مال هغه باندې ولا تتبدل الخبيث بالطيب او تاسو مبدلوي خبيث لرا ناخره مال لرا په طيبه د پاک مال څه معنط لفظي معنی او علما مختلفي کوي او مطلب باندې ځان پوهه کوي معنی کړي را دې په دې مطلب باندې پوښي ادا سره خبره او دا به دا یتیم مال به نو چې دې دي مال کې به بهتري شي خوشې به نو هغه راواز ستزل نه بې د سر بچی دغه مثلا یو کټو بهتري کټ یا کرسی یا مثلا بل څه شي نو چې کوم بهتري او هغه راواز ستزل نه او خپل مان نه هغه شي مثلا خراب کټ یا کرسی یا بل څه شي بل څه دی دغه په مقابل کې هغه کې دی کې خو نو تبدیلی به با او خراب شي اغا به دا اغیب پزیع بانده کی خودو نو اللہ تلا فرمائی دا سمت کوئی دا سمت کوئی چرا اغا امدشه صعیشه اغر اواخلی دا اغا دا مال نای نرکی او دا اغیب پزیع بانده ناکارشه دا اغا مال کی کیل نا اللہ و یاسکار مکو لکه یتیم یتیم ہوئی دیده اغلا بالغ شوی نی پاپلار وفادشه ناکه مزوري به کسې کمنه لري سر پر سر هغه د نو ار سه استاپ قبضه کړي نو الله تعالی فرمایي د رسر زياتې مکو تاسو مکو چې او کې خمال ته او حرام مال دا او اوه لېلې بناونه کې پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ويل ويلونه دې چې انسان تباکې پاکی یو دیتیم مال پولنی درین دا اللہ سر شرک کول دی جادو کول دی آو حق سو قتلول دی پینزم دی جہاد نتیختا او رش پاگم پا پاک دامن و او وم سود خورن دال دوی وی گناو نلی اللہ دلا فرمایی وَلَا تَقُلُوا اموالا هم دال وی گناہ دا گناہ کبیر دا انسان حلاکی وَلَا تَقُلُوا اموالا تاسو مخره مالون ادر یتیمانانو الى اموالهم الى اموالكم تر مالون اخپل پوئی مطلب دا چه دا اغم مال یو مانا ہو علماء دا مال دا مال سرے ہو جائے گی سرد دا خالت تی یو کستنو نیم وڑا دا اغر آوالے اتاسو شلک سانی نیم خپل راوالے شریکی پاگر گی نو خاما خد اغم آقا پس طریقہ واننے چلوال جو بلدیتی مال دا اوہ خورل دا اخپل مال سرے اوزے کول او شری کول دا دیتا پانا چھدہ اوہ مال تا پس طریقہ واننے اوخ نو دا جائزننی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سی مکہ وائی اور الباب تا دا خبر ہے اللہو تا اخپل و معلوم اوکولی مخوی اخپل و معلوم او سرے یا دین مطلب دا چې تخکل پوری مخره بل مال چې د سرا ترسو پوری ویني د بل مال ختم شو قران پځي توبه را تاسو د دې مالونه مخره الا اموالکم تخکل مالونه پوری مخره بل مال چې در سره ترسو پرشتنه د هغه مال مخره دا نه دې بل مال ختم شو نچتا دا اغب پر ورش کے یا دا اغب پر تجارت کے داغب پر مال کی نسوم را جستا مزدوری کی گی دیاری کی گی داغب مال ندمر اخلا یا دا اغب پر ورش کے داغب کپڑیوین سی داغب وصل و روپے کی گی داغب پر بازا مصودا ورالی داغب پر پخلے گی او چکم ستا حق الخدمت داغب خدمت کے نو داغب خدمت سلا او مزدوری اغب تنا قرش تہ خپل مال باندې مخرب ته سوچې خپل مال چتاجو خپل شو نو بیا هو د کسي سبیل الله دا خدمت پکارو خداوی نه رست جتا سره مست پنلیشت مجبور اے نو دا هغه خپل خدمت چستا کم کیږي دا هغه مطابق کنا اخلا او طراخ پړی شي مځه مطلب داش الله تعالی او ان کان فقیرا او یا دامت په کارزم ته راستې شي بیا تاسر اختل مال نشتنا پر وقتی ضرورت دا غدا دا مال نه ترز واخلا اولا دوار چکلا راشتا سر من دا غدا پر مال کی بکی دی انہو کانا قوباً کبیرا اللہ تعالیٰ فرمائی انہو کانا قوباً کبیرا دا دیر اللوی اگنا دا عظیم اگنا دا دیتیم مال او اور الله طبا اللہ تعالیٰ دا دی سزا بیا ذکر کئی چکم کسان دیتیمان امال قردی و الزبن بانده اللہ و ادادیو با کدیو را او دیر زرده چه جہنم تبور داخلی شکل بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنو اللہ بانده الرحمن چې می رابان دې م خاز می را بادي یاله کو خلکو اتکومون لدي یني بیاران د کو د پون ک خپله الذي دا نا نفس د کو نفسې ده من نفسې د د ناف مينها و پیدا کری ده ده نبس تپارا زوجها جو رد دو بی بی دو یا و خلک مینها و پیدا کری د ده نبس نا ده ده ده گسی پوخته نا زوجها دو او دیز اکی بیا علمانو لیتلی لی چی ده بی پیدا که و پوخته که بی آو ده دی خزی پتبیر کم که ووالا زد زد نو کچره ته د دینه फायदा خپل علماو لیکل دي نو دا حالت باندې دا وی سنا سکو غوباله او کته باید چې یو را خپل ته زميږه کوم د خپل ته نه ماتش او کته زه خو سې د کوم نو د مطلب دا د چي تلاش ته ورول لریشي نو دی وه फायदा په دغه کې چې خپل حالت باندې ویني په ګټه راستي شي نو د کوم وَذَٰلِكَ مِنْ هَوَىٰ وَكَذَٰلِكَ مِنَ الْهَوَىٰ وَنَفْسِنَا زَاوِيَةٌ لَّدَاوَتُهُ وَفَتَحُوا فَارِقَ لِي مِن هَمَاتِ دِعَاوِنَا رِجَالًا كَثِيرًا سَادِرِينَ وَنِسَاءً مُهْدِرِينَ وَاتَّقُوا وَارْجُوا اللَّهَ الَّذِي عَذَابُهُ قَزَاءٌ نَبِيٌّ كِتَابُهُ وَلَهُ الْحَقُّ بِهِ قَنُونُ وَكَفَّمْ وَهُوَ يَنَجِى كَثِيرًا الَّذِي دَعَزَ أَطْمَ كَسَالُونَ فِي قِتَاصِ وَسَالِكِ وَيَدِنَا وَالْأَرْحَامَ وَهُوَ يَنَجِى كَثِيرًا بِالِاسْتِغْفَارِ نَارِ رَحِيمِ كَثِير إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَلَّا كَارِعٌ عَلَيْكُمْ رِزْقَ بَائِدٍ مُحَافِظٌ وَآتِ الْيَتَامَى وَالْكِفَانَ ولاته تبد د خبي سا تا په مبد لنا کارهمال ددي د پاک سره ولا تا پلوته په مفرې هموا د اوما نهنظرې دا مالم تر مالو مخپلوګورې نه را فول دماندي دابد نول د ناکاره دف سره الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى صحابيز من كريم خدایا قبل هر پیداك قبل نه زم استوبه دا كريم خدایا یا الله چې کمرشت داری غزي کر شوته خوګه مکو چې دامه کټ کو یا الله که سو کټ کون کی نه کی الله تول توفیق ورکړي چې ا کټ کول ختم کی دغه حدیث کې د دې د لویز ا زبون ذکر شوه ډېر مه غناند دې دا غوی چې د خران ازای خو وغستون دا د مال د خوراک نه کریم خدای دې موناون نمو وساته کریم خدای دې موناون نمو وساته صلی الله علیه